Önkéntes vak, nincsenek gonosz népek, megírt jövő vagy rontás, lélek van, néha téved, mesét kódul ha nincs más, gyíkot nagyít az elme, sárkány minek is lenne, sorsot karmol az agyba, miért ne, ha karmolhatja, nincsenek manók, egyse, se, Bűbáj sincs, csak rögeszme, Nincsen gonosság, jóság, csak véletlen, és hajlandóság. Persze, csodák még vannak, de titokban maradnak. És nincsen működő rendszer, mire hatnának egyszer. Bűn sincs régen, csak bűnös. Senki senkit nem üldöz. Csak megbízottak vannak, és zsoldok, seggek, talpak. De van valami érdek. Féltik, vagy tőle félnek, és szellemi nomádok zaklatják ezt a stábot. De vannak tündérek? Vannak. Szagosak, mint a hajlak, közöttünk élnek, itt, ott, Isten előtt is titkok, minek élnek? Ki tudja. Hasznuk kereken nulla, érzékenyek és félnek, figyelnek, vannak végleg. Hercegem, tudod muszáj, hazudtam, a semmi fáj. Tündérből sincsen egy se, se dongót és legyet se, se kolibrit, se lepkét. ne fogj meg és ne szegy szét. Költődeversen elhagy, jó hercegem, te sem vagy.